Jézus újságot olvas. Új volt minden a világban, mert gyerek voltam. A fazék fényesre súrolva állt a tűzhelyen. A sámlira fellépve pirosában magamat láttam tükröződni. Borulni kezdett a sámli, elestem. Felálltam. Körbejártam a lakásban, amit nemrég rám zártak a felnőttek, hogy elfussanak a dolgok után. És bent a szobában megint csak a saját képembe ütköztem a padlóig ereszkedő tükörben. Hosszan összenéztem bele. Akkor kezdődött. Az arcom egyszer csak pirosra változott. A szemem nagy lett és ragyogó. Ez tetszett nekem. Majd idegen erők jelentkeztek. Öklendeznem kellett, hajlonganom, és amikor felfel -fel tudtam egyenesedni, ugató köhögés tört rám, és legörnyedtem, Rohanni kezdett felém a padló, puhán estem el, rábíztam magam. Különböző helyekről felnőttek, bukkantak elő, aggódva futkároztak körülöttem, értettem a szavakat. Azt, hogy a beteg gyerekük vagyok. Semmin sem csodálkoztam. Mondták egymásnak, kórházba visznek, amikor elnyelt minket egy nagy épület, majd elgurítottak engem kisebb és piros kőházak között egy fehér ágyon. Sikerült félrefordítanom a fejemet. Oldalt úsztak el a képek. Jól rájuk bíztam magamat. Tovább ismerkedtem a világgal. Sötétség ereszkedett rám akadozva. Neki is engedelmeskedtem. Még az történt velem, hogy feltettek valahová, ami magasan volt. Valami egyenes polcra. Sokáig lehettem ott a sötétség mélyén mert csontsoványan ébredtem magamra. Amikor már fehér ágy nem üvet körül, vaságyban voltam, szűk szobában. A felnőttek az ajtóba illesztett üveglap mögül néztek berám. Négyen szorongtak ott, mindegyik sírt. Nem tudták, hogy értem a szavaikat. Azt mondták egymásnak, már nem ismerem meg őket, és ebben igazuk volt. Azt is mondták, már biztosan meg fogok halni. Rámozdítottam a szememet a takaróra. Egyedül a kezemről tudtam, hogy az enyém. Annyira vékony lett a kezem, fel sem emelhettem a pokrócról, csak a hüvelykújjamat tudtam félrehúzni valamennyire, egészen addig, hogy a tövében kifeszüljön egy bőrredő, ami átlátszó volt, és lila. Ezután a másik kezem irányába fordítottam a szememet. Azt a tenyeremet feljebb tudtam húzni. Volt benne valami. Rövidesen elaludtam. Felébredtem valamikor máskor. Volt valami a kezemben, amit előzőleg beletett valaki. Felhúztam a lábamat. A két térdem felemelkedett. Egy kép került a szemem elé, ami a kezemben volt. Világos színű ember nézett a szemembe. Lelógó haja körül fényes csíkok. Addig figyeltük egymást, míg haza nem vittek a kórházból, vissza abba a szobába, ahol előzőleg életben voltam. Ott is ágyban feküdtem. Egy asszony magasodott fölé, vizsgálgatott, közben fekete fejkendő csomózott az álla alá. Azt mondta, hogy ő a nagyanyám, és sírva fakadt, mikor mindkettőnk számára kiderült, hogy elfelejtettem beszélni. Ezután gondjaiba vett engem az az asszony. Velem maradt nappal, mellettem aludt éjszaka. A fülembe sugdosod, hogy nézzem csak a kezemben lévő képet. Azt mondta, lám csak, erősödöm, és ezt Jézusnak köszönhetem, ő az, aki visszanéz ránk. Az asszony őhozzá imádkozott, adjon erőt nekem, és ő meghallgatta őt, mert nézzem csak, erő sugárzik Jézusból, és fényesség. Egyik este közös takaró alatt egy példát is mondott erre a sötétségben az asszony. Hogy volt egyszer, réges régen, egy nagybeteg nő. Tisztátalannak nevezték, bezárva tartották, nehogy megfertőzze a többieket. Tudta, hogy halára kövezik, ha elhagyja a házát. Mégis kiszökött onnan egyik éjjel, amikor fákjás emberek a csodatévő Jézus nevét kiabálták, aki vándorként arra felé elhaladt. A vérfolyásos nő reszketett. Arcát eltakarta, úgy lopakodott a lárma, a fények, az egyetlen megváltás felé. És gyógyulást remélve Jézustól belement a rajongók tömegébe, a közelébe furakodott, de nem merte megszólítani őt. Csak nézte, hogy a gyógyítója előtte elhalad, és hátul a köntöséről négy kék színű bolyt csük alá. Az írás tudók jele. És az a nagybeteg vérzéses asszony félelmében csak futólag merte megérinteni a libegő bojtok egyikét. De Jézusnak ez is elég volt. Megtorpant, és hangos szóval azt kérdezte. Ki nyúlt hozzá? Ugyanis megérezte, hogy valami kiszállt belőle, mert neki még a köntöse bojtjai is erővel voltak tele. Gyógyító erővel, aminek én az életemet köszönhetem, mondta az ágyban mellettem az asszony. Aztán nyár lett. Nyitva állt ablak, konyhajtó. Nagyanyám kenyér ment. Az ágyban vártam valamire, nagyon világos volt. A konyhán keresztül bejött a szobába egy ember. Fehér inget viselt, kék nadrágot, aminek az egyik szárán a szerelő zsebből egy összehajtott újság állt ki. Nagyanyámat kereste. Azonnal tudtam, hogy ő az. Beszélni kezdtem ő hozzá. Mondtam, nagyanyám kenyérért van, mindjárt jön. Ekkor ő leült egy székre azzal, hogy megvárja. Vette az újságot, zörögbe szétrántotta, olvasni kezdte. Az erejét érezve beszélni akartam hozzá, de nem találtam szavakat. A nyakán hátul világos szőke, hosszú pihék meredeztek. Időnként rám nézett az újság fölött. Azt mondta, motorral jött jázberényből, és hamarosan vissza kell térnie oda. Szemének hatására én felültem az ágyban, aztán a padlóra léptem, oda mentem a közelébe. Összecsapta, eltette az újságot, felállt. Lenézett rám. Én egyre csak gyógyultam, erősödtem az ő erejének közelében, még az ágy támláját is elengedte a kezem. Neki most már mennie kell, Nagyanyámnak üzeni, örül, hogy életben talált engem. Elment. A következő az volt, hogy mezitláb álltam a padlón, amikor a kendős asszony visszaérkezett. Magasan fölém jött, felkapott, az ágyba vitt. Azóta is élek.